Və sonra e, müəllif Rəhmalı İbn Məradiyə olan hədsini gətirir ki, buyurur ki, Rasulullah sallallahu alayhi və səlləm buniyal İslam alə xams: şəhadətan lə iləh illallah rasulullah və iqaməssalə və itəz və el-həcc və səumə Ramazan. İmam Buxari İbn Məradiyə olan hədsini gətirir ki, İslam deyir 5 e, əlkan üzərində bina oldu. Yəni, bu beş ərkən deyəndə bu, o demək deyil ki, İslamda bundan başqa əməllər yoxdur. Yəni, bunlar özü 5 dənə sütundur. Hansı ki, o sütunlar İslamın dayağıdır. İslam onun üzərində deyanır. Və o sütunlardan yeganə lə ilə ilə Allah kəlməsidir ki, orada ittifaq var ki, olmasa insan səlman salmır. Hansı ki, hətta İbn-Təmiyyə rəhmələ qeyd edir ki, hətta o qadirdirsə belə deməyə demirsə, qəlbində etkəlirsə, tələfüz etmirsə belə nədir? Yenə də deyir o, müsəlman, yəni saymır. Və bugün e, bizim e, bu cahil insanlarla, ətrafımızda olan bu toplumla və eyni zamanda e, dəvətə bir növ yenilik gətirmək istəyən toplumla məhz əsas problemimiz necə dərsin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi məhz bu lə-lə-hə illala kəlməsidir. Yəni, ümumiyyətlə yenə qeyd edirəm ki, yəni, insan əqidəni fətvalarla toplaya bilməz. İnsan fiki xüsusən də zəkat, oruc, namazı və yaxud da ki, dəstamazı hər hənsə bir fətvalarla hisse eləyə bilər. Yəni, e, soruşa bilər ki, min dənə sual sorsun, o sualda bütün namazını əvvələ naxraq kimi sorsun və o da fətvanı versin. O fətvanı onu öyrənə bilər. Aydındır. Amma əqidən isə bu min dənə yox, nə qədər sual versə bu meydana çıxıra bilməz. Çünki elə bir, e, bir dənə ayrıca bir kitab yoxdur ki, biz deyək ki, sən ged onu oxu, sən əqidənini formalaşdıracaqsın. Çünki nə sahabələrdə, Nə təbəinlərdə onlar bir dənə kitabdan əqidə formalaşdırmayıblar. Yəni biz baxsa görsək Peyğəmbər ham dövrünə, orada səhabə demədici ilə iləlanın 7 şərti var. Və ya da ki, təvhid 3 hissəyə bölünür. Və ya da ki, 4 bölünür. Və ya da ki, e, bu e, müşrik e, küfrü mutlakdır, bu müeyyətdir. Burada hüccət lazım, o da hüccət. Belə şeylə heç bir səhabələrin əqidlərində formalaşmamışdır. Çünki səhabələr əqidəni nə Aydındır. Ancaq bu günlərdə isə artıq, e, necə deyərlər, zamandan zamana da fərq öz, yəni rolunu oynayır. Məsəl üçün, Abdülvahab rəhəmə vaxtı ilə, Abdülvahabın özünün insanlara tətbiq elədiyi yəni əməllərlə baxıb görsən, bu günlə nə qədər yəni, fərq var. Abdülvahabın özünün dəfələrlə yazılarında, özün dediklərində o, e, hətta özünə qarşı döyüşənlər, hansı ki onun əqdəsindən qarşı və hətta e, onları küfürdə, şirkdə belə iddiam eləmədir. Baxmayar ki, onlara qarşı yəni, döyüşüdür. Amma tədricən e, o məsələlər artıq e, bugünkü insanlar onu əqidə kimi deyil, məhz onu fətva kimi özlərində formalaşdıranlar, hər e, sözün dalınca yeni bir bölmələr, bəhslər yəni, ortaya çıxarırlar. Və baxımdan da həqiqtən də bu böyük bir yəni, xatadır ki, insan əqidəni e, usuldan, başlamayıb, öyrənməyib, məhz furularından e, fətvalar soruşub, furularında, yəni xatılara yol. Bu da həqiqətən də böyük bir yəni, xatadır. Böyük bir xatadır ona görə ki, bir insan əgər lə-lə-ilallah barəsində nəsə bir hüccət qaldırmaq istəyir, bir söhbət eləmək istəyirsə, o lə-lə-ilallah barəsində heç də e, müasillərdən kimizə fətvasın deyil, məhz Qayıtmalıdır Peyğəmbər s. sələmin hədislərinə, bu hədislərin tətbiqinə, bu hədislərin sələf tərəfindən başa düşülməsinə və sonra artıq onlar araşdırandan başa düşməyəndən sonra o müraciət eləyə bilər kimi hansısa bir şeyhe ki, mən oxudum, bunu bu başa düşə bilmədim. Əgər biz deyiriksə ki, bugün kimsə sual verirsə ki, ay şeyhi, bizdə insanlar Leyla deyir, amma mənasını bilmir. Bu mənasını bilmir demək o insanlara hökumdə hökum deyil. Yəni, sən getdin, bir-bir hamısını gəzdim, baxdın, gördün, bunlar bilir, yoxsa bilmir. O, lə lə, -lə kəlməsi bu insanlarda o bizim kimi e, yetdiş ərkandan bilmirlər, yetdiş şərtlə bilmirlər. Tövdül yüz küsimindən bilmirlər. Çünki heç bir e, sünnədə bu cür gəlməyib. O, lə lə, -lə, -lə, -lə mənasını hansı mənada başa düşürür? Allahdan başaq, deyilər Allah yoxdur. Aydındır. Yəni... Qalban də rəhəmi Allah qeyd eləyir ki, onlar elə o sözü dillə ilə Allah kəlməsini işlədirlərsə, onlardır artıq dir, zahirdədir İslamlar neynirlər? İslamların göstərir. Amma bu onların İslamına dəalət eləmir, hətta onlarda həqiqi tətbiq olunmuyenə qədər. Necə ki, sahabə Usam Əbin Zeyd e, döyüşlərin birində gəldi, istədi müşriki yıxsın yeri, başını qılıncdan vursun, dedir elə ilə ona vurdu, öldürdü. Bu hadisədən sonra, Allah Subhanahu taala peyğəmbər vəhin vəhinaz eləyə bilər də eləyə bilməzdi. ki, ey Muhammed, o qəlbində müşrik idi. Ölə düz elib onu öldürüb. Və vaxt da deyirdi ki, ey Muhammed, o xoteli, o qəlbində mömin idi. Gör peyğəmbərsasən nə dedir həmən dedi həmən sahəbəyə? Dedi, "Yarə niyə elədən? O Leyla kəlmə işlətmədi." Dedi, "Ya Rasulullah, o dedi, qılınza nəy nədi?" Qorxdu. Höküm verdi, ona vermədi. Ancaq peyğəmsam dedi? Dedi, "Son onun qəlbin yarmışdı. Yəni, sən onun qəlbini yardıb baxdın ki, o, qorxudur, qorxudur deyil. Yoxsa, Usam Əbin Zeyd o, Layla deyəndə qılıncı vuramış, ki, biz şəhətlərindir, baxım, görür. Dedi, demədi. Dedi ona ki, ahirətə inansan, inam, dedi, demədi, demədi. Bəs biz o, əgər o Peyğəmbər sasələ mədrəsəsinin mənəhəcinin yolu ilə getmiriksə, biz nə görə bu adamları birbaşa tətbiq eləməliyik ki, bu, qiyamətə inanmır. Hansı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cariə qadına İslamı neçəyərkən soruşdu? Ona deyəndə ki o mömündür. Alçın soruşdu, heç nə. Dedi Allah hər də dedi Səmada dedi onu azad elə o deyə mömündür. Allahın Səmada olması altı iman ərkanından deyil. İslamın beş ərkanından da deyil. Onda hansı mömin ola? Qadın necə mömin olur o? onda belə çıxı ki, Peyğambər İslam, gəli ona deyək ki, cariyyan çağıradı, gəl bura. Deyək, görmək, İslamın altı ərikanındır, imanı altı ərikanındır, ləyılan şərtlərindir, ixilasdan deyəcəni, ixilasdan deyək, mənasını baxın başa düşsən, düşsən. Bu axı insanlara çətindən başqa bir şey deyil və sən götür bu məsələləri e, usul etibarilə öyrənməyib, fətva etibari ilə elmi özündə halsı eləyib, sonra avam toplum camhada bunu tətbiq eləyirsən və sonra da artıq istən ki, hamı da sənə kim deyilsən ki, o müşrik, o hərə gedib çıxıracaq onda? Əsən ilm hasil eləməmsən. Sən bu əqidə bu usul məsələlərini fətva ilə, yəni əqidə məsələsini fətva ilə öyrənirsən və fətvanı da nəticəsən bunu istərsən cəmidə tətbiq eləyəsən və sonra da cəmidə sənin dediyinə desin, desək həri, düzdür, müşriklikdir, çünki axirətə inanmır. Bu 65-70 yaşı var bu insanın. O əgər gəlsə bu kəlmə şahadətdən danışsan ona Sən onu öz əqidənlə, mömin saymaqdan ötürü, sən geri ona ölüm qabağı, bir, e, ölüm mələyindən bir xaç eləsən, bir, bir, bir neçə gün vaxt versin ki, bir imanı ona başa sala biləsən. Əyla, çünki onları təqdilə elə elə yetmir. Çünki Peyğəməsələm deyir ki, kim dünyadan közüsü, axır kəlməsi elə elə olarsa, yəni hətta kafir sahabənin dövründə döyüşə girir, Peyğəməsələm deyir ki, Bu da o da iki çıda dil cənnətdir. Sahiblər baxarlar ki, bu məydə məsəl Müslümandır. Bu niyə? Baxar gör Müslümanı öldürdü, Müslüman oldu cənnətdir. Bu da kəlmə işhadəti dedi, nə qusuldu, nə etəy mal, nə namaz qıldı. Getdi təzə kəfirlərlə döyüşü oldu cənnətdir. Amma onun o ələ ilə iman altı əhşanı var idi. Axirət hamısı var idi. Cənnət, cəhənnəm, sirat, qılköt bunlar var idi. Heç Yəni, zahirin heç biri yox idi. Əgər onlar insanlara zahirin hökum verirlərsə, bizə deyək ki, zahirin onda heç yox idi. O, Ləyla dedi, girdi. Ləyla necə dedi o? Altı dedi, ixilasdan dedi, mənasını bilirdi, yoxsa bilmirdi, yoxsa axirəti e, dirilib ölməyə inanır, inanmırdı. Bizdə zahirin o yoxdur. Zahirin var ki, o, kəlməsi dedi. Amma gəlsən bu e, 65-70 yaşlı bir sənin qonuşun, babon, nənön, aton, öləndə bildinən ki, ya buna ölüm mələyən buna bir iki gün möhlət edir, mən bu İslamın altı ərikanı bir dəməndən baş salım, çoxumuz axirətdə ölməyə dirilməyə inansın, neyinəsinin, neyin? bu hansı əqidədir onda? Və bütün bunlar həqiqətən də onu göstərir ki, əqidə heç vaxtı fətvalarla formalaşmır. Əqidə insan e, sələf-i salihin mənəhəci ilə araşdırman oxumağın öyrənməyə ilə formalaşır. Hər hansı bir e, qarışıqlığı bir mə məsələlər olarsa və sən əgər müqəllidsənsə problem deyil. Yəni biz sənə ittiham eləmirik. Müqəllid elə müqəllid əgər sən özü e, elmi ahli hesab eləyirsənsə, özü e, bir e, dəvətçi kimi saymaq istəsənsə, sən get məsələləri araşdır və gör e, əgər bir e, hasil, bir elm hasil eləy bilməsən Ondan sonra hansısa bir şeyha müraciət elə və son onun cavabını öyrən. Aydındır. Yoxsa ki, hər yerindən duran bir-iki kurs ələbdülü öyrən, sonra sizə ələk, şeyh buradakilər müşrikdir, buradakilər belədir, buradakilər... Abi, buradakiləri və, e, geçsən əgər bir kamera götür apar, gör, bu e, imamların qırxında gör, nəsə nə var adam pillərə gelir. Və gər hər bir cahalizan hökmən müşrik olmalıdır, hökmən Allah şərik olmalıdır, hökmən qəbirdən istəməlidir. İndi qəbirdən istəyən avamların sayı çox azdır. Onlara deyində niyə istəyirsən, bir sözlər var ki, o, Allaha məndən yaxındır. Yəni, o, heçə ehtiqat eləmir ki, o, özü verir. O, ehtiqat eləmir ki, o, Allahdan istəyir. Yəni, elə bir Allahın öz arasında onun vasitəsi tutur. Bugün özün e, şəriətdə, əqdədə başqa bir hökum var. Amma sən mütləqən şeyxə sual verəsən ki, burdakılar hamısı müşriklər və bunların belə-belədir və bu dəhiqətən də böyük cəhalətdir. Sadəcə insana qırağdan bir şey aydın gəlir ki, onların qəlblərində hər halda təkfirliyə bir balaca meyli olandılar. Səz o təkviri yəni birbaşa yaymaqla deyil, bu cür e, dolayısı yollarla Yəni ortaya çıxarması ilə ki və Allah Subhanahu taala biz dua ilə ki Allah səm bizi haqqı haqqı kim göstərsin və onu ihtibalımıza nəsib eləsin və batili batili kim görsəncə və ondan qorumağı bizə nəsib eləsin. Və yenə qayıdırıq xəticəmizə ki, yəni bu beş ərkandan yeganə ittifaq lə ilah illallah yəni kəlməsindədir və ikinci namaz bu haləsində isə qeyd etdiyimiz kimi namazda isə ittifaq deyil, sadəcə nə var? İxtilaf var və ixtilaf da böyük ixtilaf sayılır. Baxmayaraq ki, e, sahabelərin çoxu, tabillərin çoxu, hətta böyük sahabelər, böyük tabillər namazı tərk edəni, yəni kafir kimi sayırlar. Çünki Abla bin Şikirin və başqa e, tabillərin rəyinə görə, yəni sahabelər namazın tərkindən başqa əməli, yəni küfr, yəni saymırdılar. Düzdür? Əslində biz e, namazı qılmayanları bir mömin, bir salih insan kimi qələmə vermirik. Sadəcə e, məsələ ixtilaflı məsələ oldu. Ondan biz çalışır ki, məsələnin ixtilaf baxımını da ortaya gətirir ki, yəni eşitən insan deməsin ki, hə, namaz qılmayan yəni, müsəlməndir. Çünki bu nətləsi hara eləyir, hara geyib çıxır. Bu yaxınlarda bizə çatan məlumata görə bir qədəş namaz qılırdı, namazını təhk edib. Deyəndə, niyə təhk edirsən? Deyir, onunsa edir, biz zənnətə geyəcəkdir, deyir. Yəni, gör necə təbliğ, əks təbliğ olunur ki, bu adam namaz qılıb oruçdan, O da Müsalman deyir, deyir mömündür. Namaz mən orucum deyir, o da Müsalman. Bu da fikirləş, bu da analiz elic beyində. Mən əgər o da cənnətdə, mən də cənnətdə düşəcəyəm. Mən bu qız əziyyət çək, namaz qıl, səhər tezən dur, oruçlu belə elə. Mən də cənnətdəyəm, o da heç nədan cənnətdə düşəcək. Aydan, bu da həqiqətən də bu da e, bir növ xata dəvətin bir üsulu budur. dəvət eləyəndə biz e, çalışmalı deyilik ki, ancaq bu məsələni, yox, o kafir deyil, belə deyil. Ən azı məsələ ictilaflıdır. Və Namaz qılmayanlar üçün böyük ar olmalıdır ki, onların üstündə məhz ixtilaf var. Və şək o, ki, ixtilafın bir tərəfi, daha doğrusu bir qismi səhlənkarlıqdan, gedən e, ixtilafa yönəlir. Çünki kim inkar eləyirsə, namazı vacibli o aidə məsələdə, ona heç kim e, mümin müsəlman demir, o elə kafirdir, çünki vacib olan bir əməli, dindən vacib olan əməli, inkar əmək özü insanı dindən sağlar. Sadəcə, alimlərin namazı tərkib açıdan ixtilaf hissəsi, namazı səhlənkarlıqdan Təhk eləməyin yəni, üzərində diyanıq və bu barədə də dörd məhzəbdə yəni böyük ixtilab var və e, demək olar ki, o məhzəblərdə, məhzəblərdə e, təhkə İmam Əhmədin Beşikləyin birində o, yəni mürtət kimi yəni, öldürülür. Amma başqalarında isə e, İmam Abənifə görə, Malikə görə, Şafiyə görə o e, həbsə alınır, cəzalandırılır, qamçılanır, cəzə və eləq və s. yəni bu cür e, onlara Iı, başqa cəzalar verilir Amma İmam Əhmətdə 5 şirək var 5 şirəyin birində isə qeyd edir ki, bu adam Yəni müxtəlidir Çünki başqa rəydə var ki, o deyir Onu həddlən öldürülür Yəni riddə ilə, yox, həddlən öldürülür Və ən azından məsələ, yəni ixtilaflı məsələdir Və bu məsələdə səhlənkarlıq eləmək lazım deyil və camata dəvət edən vaxtı onu elə namaz qılmasan da olar deyib üstündən keçmək lazım deyil. Namaz İslamın əsas rüqunudur, əsas əməlidir ki, o Peyğəmət İslam bildirib ki, ilə, biz ilə müşriklərin kafirlərin arasında olan fərq namazdır, kim onu təhlük elərsə, artıq müşriklərin kafir olar. Bu, balaca bir məsələ deyil, bu, böyük bir məsələdir. Bu, zahirən insanı, müsəlmanı kafirdən müşriklərin ayıran bir əməldir ki, və biz də hökmən, Bu namazın üzərində, necə deyərlər, ciddi deyilmalı, yəni səhlənkarlıq eləməli deyilir ki, bizim ucbatımızdan, bizim səhlənkarlığımızın ucbatından dəvət bu yönümü alınsın ki, namazı qılmayanda e, desin ki, mən də müsəlmana, mən də cənnətdəm, aydındır. Bu bir növ biz dəvətçilərin xatamızdır ki, biz bu xataları bıraxırıq və o xatanın da ucbatından insanlar bu cür yəni xata e, dəvət metodunu yəni seçirlər. Və eyni zamanda bəzi məsələlər biz toxunuruq ki, e, görürsən ki, hədisdə gəlib ki, tarqusələ, o mən tarakahu, yəni taraka sözü gəlib. Ya yəni, namazda mən ləm yusalli yoxdu sözü yoxdu. Sadədə bir ayədə gəlib ki, cəhənnəm əhlindən soruşana ki, məəssələqun fi səqar, qalu ləm naqun Onlardan soruşdandan sizi cəhənnəmə nə vadar etdi? Onlar dedilər ki, biz namaz qılanlardan deyildik. Yəni ayədə bucür gəlib, ləfs bucür gəlib və Başqa ilə də gəlib ki, e, ki e, o kəslər ki, vay olsun o namaz qalanan ki, namazlarına səhlənkardılar deyə ayəsi gəlib. Amma hədislərdə isə gəlib ki, e, əl-əhud olədi, beynə verimək sələfə mən tərəqqəhu, tərq sözü gəlib. Və bu, bizdə isə, deməli, bu tərq sözü bir mənalı olaraq qılmayan kimi, yəni qələmi verim və bu da bəzi hallarda düzgün salimdir. Niyə görə düzgün saymır? Çünki e, bir feyli tərk eləmək iki cür tərk ola bilər. O feylin özünü, bir də hökmünü. Yəni feylin özünü o deməkdir ki, bir insan namaz qılan idi, o namazı tərk etdi. O feyli tərk etdi, etmədi. Etdi. İkinci hökm o deməkdir ki, bir insana təbliğ edirsən, ləyləlan qəbul edir, bildir din budur, İslam budur, Tohvid budur, Əqidə budur və son namazı onu ərzə elədin, Artıq ona başa saldın, vacibliyin, rükunluq və rəfəsələr bu dərk eləyəndən sonra artıq neynədir? Tərk elədi. Nəyi tərk elədi? Hökmünü biləndən sonra. O feil eləməmişdir. Və bu da şək yoxdur, tərkin hər iki qismidir. Amma o ki, qaldıysa, biz ümumiyyətlə namaz qılmayana deyək o sinifə daxil eləyək ki, filan kəs, bax, deyirik ki, namaz qılmayan. Gəl bu namaz qılmayan sözün görək, e, hədisdə var ya, hədisdə yoxdur söz. Hədisi var tərk sözü və o namaz qılmayana o sözü, o hədisi birbaşı tətbiq eləməkdən ötürü isə bir az biz dəriniyə getməliyik. Nəyin dəriniyə getməliyik? Baxaq görək o insanın halı necə idi? Bu insan özünü ləylala deyir, amma dindən xəbəri yoxdur. Ləylala deyir, mənasından xəbəri yoxdur. Ləylə həllal deyir, nəyiniyir? Şirk qoşur. Biz buna birinci o ləylaların bunu, mahiyyətin bunda saxtdırmalıq onun beynə yerləşdirməli. Niyəki e, hamı bilir ki, İslama ilk giriş nədən olur? Kəlmə-i Şehdən. Kimsə deyə bilməz ki, İslama zəkat vermə nisən İslama daxil olur. Yox, desə bidətdir. Etiqad eləsə yenə zəlalətdir. İslama giriş nə iləndi? Lə iləhə. Bax, bu məsələdə isə o bidətçilər hansı ki, bunun dalında aqressiv halda dayanıblar, onlar bu Lə iləhə kəlməsini dillərinə Məgər bu e, Tabarinin hədisi deyə, yoxsa Abu bu Buxar Müslümün hədislərdir, ilə ilə barəsində o hədislər. Yaxşı, bu nə hərə hədisləri onu da hərə qoyaq ki, əgər ilə ilə ilə islama ilk girişdirsə, deməli, burdan belə bir məsələ meydana çıxır ki, insanın ilk islama girişi nədir? Lə ilə ilə Allah kəlməsidir. Və o islama girməklə nə olur? Hökmən müsəlman olur. Amma həqiqi müsəlman olmur, hətta o lə ilə ilə ə tamamlamayana qədər. Yəni əgər bir insan deyirsə ki, mən orucum, o çörək yeyirsə, o orucu sayılır? Yox. Oruz olan da nə ilə məhd? <coughs> Ar yemək yeməməlidir, su içməməlidir, şəhvətdən uzaqlaşmalıdır, asıldan tək olmalıdır. Bütün bu əməllər əh, sonluqda əh, onun həqiqi oruc olmadığını göstərir və ya da ki, göstərmir. Aydındır. Lə ilallah kəlməsində bu cür. O, lə ilallah deməklə İslamın çərçivəsindən daxil olur. Və lə İslamın əqidət çərçivəsindən biz baxsaq, görərik ki, ən geniş çərçivə hansıdır. Lə ilə ilallah çərçivəsi. Ondan sonra bir az dar çərçivə hansıdır. Yox. Mömin çərçivəsidir. Ondan da bir az dar çərçivə hansıdır. Ehsan çərçivəsi. Yəni, hər bir mühsin, Mümin müsalmandır. Hər bir mümin mühsün deyil müsalmandır. Hər bir müsəlman mümin mühsün deyil. Aydındır? Və baxın, bu Lə ilə illallah kəlməsi ilə, ilə Allah kəlməsin, o İslam çərçivəsinə nədir? Daxil oldu. Və biz o Lə iləhə illallah dediyi, Peygəmbər dediyi biz həqiqət tətbiq elədik. Qılıncımızı çəkdik bununla. Mala mülkün qorudu. Zöhr namazı görür, bu namaza gələcək, gəlməyəcək. Gəlmədi. Abala niyə gəlmirsən? Ay o mən malımın qorur, Yenə hədsin o bisik simonu tətbiq olunacaq ki, illə bir həqqil isləm, ondan sonra, kəlmək şədəndən sonra İslamın tələbiyyəti əməli etmədiyindən İslamın o biri qanunlar bana olacaq, tətbiq olunacaq. O da hakim çağırır, hüccət verək ya edam, ya tövbə və s. aydındır və baxımdan biz bu məsələləri araşdırmamış, öyrənməmiş, dərik etməmiş hədisləri, bir yerə toplamamış, mənaların, təfsirlərin, şəhərlərin bilməmiş, biz zəng eləyək, fətvanın sonucu bu ləyla deyir və mənasında, bilmirəm, bu dəqiqdən də böyük bir yəni xatadır. Ancaq e, namazdan başqa isə, obri, e, məsələlədə düz ixtilaf var, düz ixtilaflar var, amma umumilikdə isə, Kim onları sənəkən tərk eləyirsə, demək olar ki, yəni əhlüsünlərin ümumi etiqadı odur ki, onlar yəni kafir, yəni salimlər. Bax mənə ki, Abu Bəkir Radiyalanu zəkatı e, inkar eləyənə qarşı döyüşdü, qətlə yetirdi. Hətta Ömr Radiyalanu dedi ki, ya Abu Bəkir, bunlar ləyələ deyirlərsə, onları qarşı döyüşsən, Abu Bəkir dedi ki, hətta balada çəpiç balasını belə mənindən üzdə öndəsələr, imtina eləsələr, mən ona qarşı onlarınla döyüşərəm və bunlar hamısı e, onların inkar baxımından yəni deyildir. Onlar o neyilir? Cəhalətdən təhv yozurdular. Onlar elə bilirdilər ki, zəkat Peyğambəl Sosəmə xas olan yəni bir əməldir. Ancaq yenə də e, oruc və həc kimi də əməllər də yenə də bu da onlar kimidir. Hansı ki, Peyğambəl Sosəmə həc barəsində də gözəl əcsi var ki, kimin bu oyuna olarsa, Bu, həc etməzsə, cahiliyyə meyitətində ölmüş olar. Və başqa rivatə gəlib ki, Yahudi və xristiyan meyitində yəni ölmüş olar. Və həmçində bu ərkanlara biz baxsaq, e, Ləylaladan başqaq, Ləylala əsasıdır, onsuz olmasa, dini yoxdur. Qalan İslamın əməllərinə baxsaq, görərik ki, bütün əməllər harada fərz olunub? Yerdən. Təhəçə namaz harada fərz olunub? Sama. Səmada. Bu da namazın, ə e, xüsusi bir önəmliyini, yəni vurğulayır ortaya səhləki namaz heç də o biri, yəni ibadətlər kimi deyil ki, yəni, biz də namazımızda, e, yəni bucür səhlənkə yanaşaq. Hətta qılmayanlara qarşı belə ixtislı mömin kimi görək, onları müdafiə və vesayərləyək. Həqiqətən isə bu e, namazın vacibliyini ortaya çıxaran, bir daha e, dəstəkləyən, yəni bir, yəni əməldir ki, namaz məs səmada, yəni, fərz olur.